nie met mens lief, ek is lief jou. Gaan maak koffie en kom hoor watse interessante story ek gaan vertel vandag. En terwyl jy koffie maak, speel ek so lang vir ons Jaloersbokkie van Thuis die Bosweld klong. Jaloersbokkie Jaloersbokkie Zwaar sal jy kry, ek sê jou Zwaar sal jy kry So daar die geel baie kie jou rei. Swaar sal jy blij, maar vir my sal jy nie kry Saam bry, saam slaap en kan is die beloof van die lewe, so lyk dit my Maar jy sal swaar kry Maar jy sal swaar kry Maar vir my sal jy nie kry, jy hang nie aan die haakjie stra. Jy hang Jy hang me, jy hang me aan die aard die straat Ek soek vir sjoege mami om my los te maak Jaloersbokkie, jaloersbokkie Zwaar sal jy kry, ek sê jou Zwaar sal jy kry, so dat die geel baie kie jou rei Jaloersbokkie, jaloersbokkie De zwaard sal jy bly, Ek sê jou, De zwaard sal jy bly, Maar vir my sal jy nie kry. Sam les van die lewe, so lyk dit my. Maar jy sal zwaar kry, maar jy sal zwaar maar vir my sal jy nie kry. Jy hang my aan die haakkie straat. Jy hang my aan die haakkie straat. hang my, jy hang my aan die haakkie straat. Ek soek vir sjoege mannie om my los te maak. Jaloersbokkie,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 Af en my Dit was Jaloersbokkie van Thysie Bosbaltklong en ek is Jolani met mens lief, ek is lief vir jou. Voor die muziekbriek het ek gesê om te gaan koffie maak en dat ek vir jou iets interessants gaan vertel. En jy het reggeraai, ek gaan vandag een bieke gesels oor jaloe Of die groen monster, soos wat hulle al noem. Jalousie is een verterende, afgins, achterdochtige wraakzichtigheid en besitlikheid wat ons ervaar wanneer ons denk ons verhouding, ons status in die lewe, ons vriendskap of ons besitingswoord bedreig. Dit is ook wat ons voel wanneer ons denk iemand gaan beter as ons vaar in een of ander weteivering. Allewel jalousee 'n emosie is wat algemeen ervaar word, word dit baie selde openlik erken of daar oor gepraat. Die perceptie bestaan eder dat persoon wat gevoelens van jaloesie sou ervaar of in een sociale konteks daar nou sou verwijs, oor een of ander swakheid of onzekerheid beskik. Die meest algemeene gevalle waar jalousee voorkom is in romantiese verhoudings. 'n vorm van jaloezie wat oor jareweie bekendheid verwerf het, is die sogenaamde sibling rivalry. Jaloezie kan echter ook onder vriende, werknemers met die selfde baas, studente van die selfde onderwijser en voorkom. Daar bestaan echter altijd ‘n verhoudingsdriehoek by die belevenis van jaloezie. Jaloezie kan bijvoorbeeld voorkom wanneer ‘n werkskollega dier die werkgever bevoordeel word, 'n vriend of vriendin meer tyd met 'n ander persoon spandeer, 'n broer meer aandag of voorregte van die ouers kry, 'n onderwyser of lektor meer aandag of hoërpunte aan 'n klasmaat gee, 'n huweliksmaat in 'n buiteegtelike verhouding betrokke is. Die kern van jaloesie bestaan uit 'n behoefte dat ander jou emot noodig hê. Jalousie is wel een negatieve belevenis, maar dit beteken nie dat jalousie sleg is nie. Jalousie dra die stigma dat dit teken van persoonlijke swakheid is, maar jalousie speel een funksionele rol in elke persoonse ontwikkeling. Een persoon met een negatieve self-concept sal achter meer geneig wees tot die beleving van jalousie, omdat hy dikwels onzeker voel oor die mate waarin hy dier ander mense aanvaar word. Jalousie is ook algemeen om met alle mense lief te verlang en dit nie altyd ontvang soos verwag word nie. Ongesonde jalousie is echter verantwoordelik vir heel wat emotionele en selfs fysische leiding en ongemak. Uit is reform van jalousie kan wel tot moord lei, maar dit is bevind dat die meeste belevenisse van jalousie nie pathologies van aard is nie. Jalousie is eerder functioneel in die sinne dat jaloerse persoon poog om een verhouding te beskerm wat vir hom belangrijk is. Achterdochtige jalousie kom voor wanneer een persoon gloe dat sy verhoudingsmaat besig mag wees om een type aandag wat vir hom gewend is in hulle verhouding aan een mede dinger oor te drae. Die kenmerkende belevenis by hierdie vorm van jalousie is angst en onzekerheid. Dit leid tot een verscheidenheid conductieve symptome wat kenmerkend is van jaloese persoon, soos achterdocht, onvermoe om te concentreer, bepeinsing en pre-occupatie, fantasie van die verhoudingsmaat en die mededinger in een wonderlijke verhouding en een oorsensitieve tijd verwenke of onteleid tevredenheid aan die kant van die verhoudingsmaat. Feitlik, jalousee is weer redelijk vry van angst oor die status van die verhouding, aangezien dit in hierdie geval gewoonlik reeds duidelik is. Persoonlijkheid, aangezien dit in hierdie geval gewoonlik reeds duidelik is, die persoonlijkheid is een primaire factor wat een sleetelrol speel by die ontstaan van jalousee. Dit vorm die basis van waar jalousee kan ontstaan om dan weier uit te kring en so doende verhoudings tussen individueën, gesinne, families, bevolkingsgroepen en sovoorts die Die effect, denken en gedrag en die jalouse persoon is een samenstelling van die basisse elemente van die jalouse kompleks. So, nou dit was omtrend interessant en een mondvolg ons gaan nou weer een musiekie speel en op die draaitafel het ek vir jou vir Gareth Brooks sy Papa Loved Mama. Papa drof a truck nearly all his life You know it drove mama crazy being a truckers wife The part couldn't handle was of being alone I guess she needed more to hold just a telephone Papa called Mama each and every night Just ask her how she was and if his kids were all right. Mama would wait for that call to come in But when Daddy'd hang up, she was gone again Mama was a looker, Lord, out she shine Papa was a good and love the yellow sky In the graveyard, Papa's in the pen Well, it was bound half One night a day Papa came home and it was just a kids He had a dozen roses and a bottle of wine If he was looking to surprise us, he was doing fine I heard him cry from mama up and down the hall Then I heard a bottle break against the bedroom wall That old diesel engine made an eerie sound When Papa fired it up and headed into town Oh, the picture in the paper showed the scene real well Papa's rig was buried in the local motel The desk lurks and he saw it all real clear. He never had the brakes when he was shifting gear Mama was a looker, Lord, now she shined Papa was a good one, but a jealous counter Papa love mama mama love me Mama's in the graveyard Papa's in the pen Broeks met Papa loved mama en ek is Jolandi met mens lief, ek is lief jou. Ons praat vandag van jaloezie. Broers en sisters kan jaloezie ervaar wanneer een van die kinders door die ouders voorgedrek word of wanneer die oudste kind voel dat hy of sy ontroon is. Nog oorzake van die soort jaloezie is kind kindse temperament. Narcisme, onrealistische verwachtinge, emotionele onvolwassenheid en een negatieve self -concept. Sekere opvoedkindige implikaties geld vir ouers wat wil verhoed dat hulle kinders onnodige skade leid weens die beleving van jaloezie. Vir my negatieve vergelijkings motiveer die kind dier positieve terugvoer eerder as dier kritiek Probeer om die kinderse verskille te waardeer, eerder as om daarteen te beklaai. Vir my voortrek rei. Help die kind om ’n realistiese positieve self te ontwikkel, al by ouwers moet emotioneel sekuriteit verskaf. Janusie is een baie onantrekkelike eigenskap, maar moet bekommerd wees nie, hier is ‘n paar wenke om te keer dat afguns jou ongewild maak. Toe James 18 en Amy 17 begin uitgaan, het allemaal gedink hulle is die oudlokste paarkie in die school. Maar alles het verander toe James boodskappe van sy ex-muisie begin kry. Voor ons begin uitgaan het, het hy gesê dat hulle al verkleins af vriende is en al het hulle paarkies gesky is hulle steeds goeie vriende wat kontak bou, het Amy vertel. Hoewel sy gedink het dit pla haar nie, dat hulle bevriend is nie, het sy Skelmpies James' self-woonbootskappe gelees. Ek het ook deur sy sociale media gegaan vir nog inlichting wat ek kon kry. Dis asof ek is soos ‘n besetene geraak het. Ek moes net weet wat aangaan tussen hulle. Soos Amy het ons amal maar ons oomblikke van jaloe sien. Wanneer jou kerel net n bykie in een ander meisiese richting loer, voel dit asof jy net sy kop wil afrikke. Dit sal jou beslis kalmer helpen bly, so dat jy nie in die Facebook bekryper ontaard nie. Hoekom raak een mens jaloers? Die meeste gevoelens van jalouse kom van onzekerheid wat veroorzaak word dier iets uit die verlede, soos wanneer jy dalk nie genoeg aandag by jou ou mysie, ou of mysie, gekry het nie. Mense wat onzeker is oor hulle self en oor dit wat dit tot ‘n verhouding bydra, is ook meer geneig om afgunstig te wees. Die vrees dat jy dag jou karel of meisie kan verloor is normaal, maar beheptheid of irrationele vrees dat hy sy jou met iemand beter gaan vervang kan ongezond wees en jylle verhouding belemmer. Kan jaloezie gezond wees? Jalousie kan maak dat jy en jou maat weet wat jy albei in een verhouding wil hee of nie. Elke verhouding het sy eie grense en dis jy en jou maat wat dit moet bepaal. Die verskil tussen gezonde en ongezonde jalousie kom neer op hoe iemand dit hanteer. Wanneer jy jou kerel of meisie se doen en begin monitor, kan dit as ongezonde jalousie beskou word. Dis ook ongezond wanneer dit in een behepte Hy ontaard of jou leven oorheers en leid tot irrationele gedrag, soos social media bekruiper of wanneer jy dieeltyd op jou geliefdese foon kyk, wanneer hy of sy 'n boodskap kry. Beveg so die groen oog monster. Werk aan jou salvertrouwe, so dat jy die oomlikke van jaloosie kan oorkom. Leer jou persoonlijke sterkpunten waardeer, bevolg, ek is dol oor die vorm van my bene en my sprakelende persoonlikheid. Dit sal jou dadelijk herinner aan hoekom jou kerel of mysie met jou uitgaan. Onthou, jou kerel of mysie mag vriende sowel as vriendinne hee, as hy of sy jou nog nooit een rede gegeet om hom of haar te wantrouw nie, hoef jy jou oor niks te bekommer nie. Die sleetel tot een goeie verhouding is vertrouwe. Werk daaraan aan. So, nou wat een mond vol. Gaan vols bekie muziek spelen op die draaitafel het ek vir jou It Wasn't Me van Shaggy. Yo man. Yo. Open up man. Go where you want, man. My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. The, The girl next door, you know? I don't know what to do So it wasn't you All right Honey came in and she got me red-handed Creeping with a girl next door Picture this, we were both butt naked Banging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra deal? All this time, she was standing there She never took her eyes of me Oh, you been on your home, an access to your villa What's on about a, a, a me yes, player play. she say night comes as say to say. claim on baby no But she came on the counter It wasn't me saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't me. She even told me on on shoulder It wasn't me Heard the words that I told her It wasn't me Heard the screens getting louder It wasn't me She stayed under I never used to see you make the Jigalow flex As somebody else in favor, you in a bit complex Seeing is believing, so you better change your specs You know she have no finger, but if I things are from the past All the little evidence, you better know for mass Quick for your answer, no offer time it, ah. But it's about your gun, you know you better run fast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 Dit was Shaggy met It Wasn't Me en ek is Jolani met Mens Lief, ek is Lief Jou. Ons praat vandag van jaloezie. Jy is saam met jou metgesel by een personeel funksie en jy sien hoe een van sy vrouwelike collega's met haar vingers sy arm streel. Jy kan voel hoe jou bloeddruk stuig. Jy draai in die middel van sin jou rug op die persoon met wie jy praat en jy wil die vrou met alle geweld Voor amal te lyf gaan. Op die ou end skink jy maar vir jou een stuwe dop, maar hy gaan les op opse in die motor op pad huis toe. Dit is verseker. Die voornuibrie huis en een onbekende mannelike stem vraag om met jou meisie te praat. En dit is duidelik dat hulle mekaar ken. Hang jy rond en luister na elke woord en neem maar achterna onder kruis verhoor of is jy seker genoeg van haar om te aanvaar? Dit is een heel onskuldige gesprek en hou aan TV kyk. Persloot van reken, as daar enig iets was om oor bekommerd te wees, sal hy haar beslis nie by die huis geballet nie. Wat is jalousee en hoekom voel ons soe? Jalousee, volgens die woordeboek, is een verterende afguns ‘ een achterdochtige wraaksuchtigheid, en besitlikheid wat ons ervaar wanneer ons denk ons verhouding, ons status in die lewe, ons vriendskappe of ons besitingswoord bedreig. Dit is ook wat ons voel wanneer ons denk iemand gaan beter as ons vaar in een of ander wetuivere. Jalousie is een baie natuurlijke emotie sê Ilse Paul, sielkindige van Kaapstad. Mens raak baie geheg aan dinge en mense wat hulle as een noodzakelijke aspekt van hulle geluk en welzijn beskou. Een mens kan dit jantumal verstaan, maar wanneer hierdie jaloezie vooral op een metgezel te erg raak, is het dikwels juist die ding wat die ander persoon wegdryf, net mooi die teenoorgestelde van wat hy of sy uiteindelik wou hee. Partij is jalousee verstaanbaar, bijvoorbeeld wanneer iemand dier een die vorige metgesel verkul is of indien die persoon sy ouders ontrouw aan mekaar was. Hierdie jalousee spreid dus uit die vrees dat iets uit die verlede weer kan gebeur en een onvermoe om gebeurtenisse uit die verlede van ‘n heidige situasie te ondersky. Wat veroorzaak oormatige jalousee? Vrees, onzekerheid en la selfbeeld, sê Ilse Paul. Dit is wanneer iemand voel hulle verdien, hulle met gesal nie rechtig nie. Dat hulle begin uitkijk vertekens van verwerping. Hulle verhouding is hulle hele leven en hulle kan nie sien hoe hulle daar kan klaarkom nie. Wat beteken dat hulle jalouse gedrag dier die vrees vir verlating aangedraai word. Jalousie, a afbrekende emosie Jalousie is het eindelijk a baie afbrekende emotie om Jalusie te ervaar hou geen voordele in nie. Dit isoleer die leier wat neig om al meer opletend en achterdochtig te wees oor allerhande denkbeeldige oortredings. Jalusie verander hierdie gedagtes in een selfvernietigende marteling. Dit is moeilik om een betekenisvolle verhouding met iemand te hee wat die hele tyd achterdochtig is oor alles wat jy doen. En daarom word met geselle baie dikwols dier juist hierdie gedrag weggedrijf. Daar is nie een aangename dit is glad nie aangenaam wanneer jy constant op jou hoede moet wees om uitbarstings te vermij nie. Dit is soos om op eiers te loop. Jou vriendelike glimlach vir die 70-jarige oudslachter op die hoek word met achterdog beheen en om vader een uitbarstings te vermij hou jy maar op om te glimlach. Jou vrou ontplof Wanneer jy met die voormalige collega in die postkantoor praat, dus klik jy die volgende keer net jou kop. Wat om te doen as jy dier jalousee gemartel word? Wees eerlik met jou saaf. Het jy geskiennis van moeilike verhoudings, vol drama en verraad, word jy gemartel deur jalousee en onzekerheid. As daar ‘n herkenbare patroon in jou verhoudings is, mag jy hulp nodig hee, om in die toekomst gesonder kieses te maak. Sikkel jy met een laas selfbeeld. As jy die hele tyd voel, jy is nie goed genoeg vir jou metgesel nie, en dat hy of sy jou vir iemand anders te gaan verlaat, moet jy miskien aan jou selfbeeld werk. Een laas selfbeeld is nie een voordeel in enige verhouding nie. Jou selfbeeld kan nie binnen een verhouding verbeter word nie. Jy moet dit op jou eie met die hulp van een therapeut doen het jy geen lewe van jou eie nie. As jy voel jou hele lewe beris op hierdie verhouding en die dinge wat jy saam doen, moet jy aandag aan jou eie lewe begin gee. Ontwikkel belangstellings buiten die verhouding. Herontdek ou vriendskappe en begin nieuwe stokperkies. Anvaar dat jy ook een lewe buiten jou verhouding het. As jy te afhankelijk van jou metgesel is, sal dit nie lang vat voor jy hom of waar benauwd laat voel nie. Anvaar dat oormatige jalousie ongezond is. Jalousie is bloot as symptoom van ander ernstigde onderliggende probleme. Terwyl een lichte graad van jalousie normaal is, is dit problematies wanneer jy obsessief raak of wanneer jy jou metgesel met ‘n valkoog begin doopbou en hom of waar bijvoorbeeld sonder rede begin achtervolg die die op een gebrek aan vertrouwe en een definitieve doosese paranoia aan jou kant. Jy het moedlik hulp nodig. Oerweeg een nieuwe lewe. Jou huidige metgesel is dalk nie die rechte een vir jou nie. Misschien het jy tyd alleen nodig om dinge uit te werk. Jy sal nie doodgaan as hierdie persoon nie meer deel van jou lewe is nie, selfs al voel dit op hierdie stadium van jou lewe soe. My metgesel is te jaloers, dit kan jou lewe in een levende hel omskip. Gaan vir paar therapie en kyk of jylle dinge kan uitsorteer. As jy voel jy raak toen jy geïsoleer terwyl jou paranoiese metgesel jou dophou, is dit miskien een goeie idee om een omsnap route te beplan. Wees echter versuchtig, want dit is op hierdie punt dat baie jaloerse metgesel gewelddadig raak. Moe die bom laat baars, sonder die ondersteuning van familiede of vriende nie, Veral nie as daar geskiedenis van geweld in jou verhouding is nie. Gaan skyl by familie en maak seker dat sekuriteit by die werk jou ex inlaat nie. Een bykie jalousee in ‘n verhouding kan wonderen verrig, maar te veel daarvan kan selfs een gevestigde verhouding starig tot stof wegskier. Dit kan selfs tot een mislikking lei. Daar is gezonde en ongezonde jalousie. Gezonde jalousie beskerm die verhouding teen anvalle. Dit help jou om bedreigings aan te spreek en in die kiem te smoer voordat dit een probleem kan word. Hierdie type jalousie weis dat jy toegeweid is aan die verhouding en bring een verdieping in communicatie. Wanneer jou vrou jou waarski dat die vriendin nie te vriendelik met jou is, moet jy verhouding nou hoor luister en jouself uit die situasie verwyder wanneer jou man jou waarskyn teen 'n intentie van 'n ander man kan jy maar luister mans weet hoe ander mans se koppe werk ongesonde jaloesie veroorsaak echter net probleme daar is tekens waarvoor jy op uitkyk moet wees hy isoleer jou van vriende en familie hy vra jou obsessief uit oor jou doen en late en optrede Hy is ongewoon, onzeker en maklik prikkelbaar. Hy vertrou jou nie en sal jou vals beskuldig. Hy mag tal kontak met ander mans verbied en jou nooit alleen laat uitgaan nie. Wat kan jy doen as jou maat ‘ een geneigtheid tot oordrewe jalousee het? Wees liefdevol tenner jou man of jou vrou. Maak seker dat jy nie iets doen wat onvanpas is wat die jalousee kan veroorzaak nie. Praat openlik oor die probleem, werk saam aan die oplossing, jylle moet albei bereid wees om aanpassings te maak. Wanneer jou maat jou vals beskuldig, moet nie woedend raak en beklein nie, verduidelik die situasie kalm aan hom. Soek na die wortel van die probleem, wat het in sy verlede gebeur. Spandeer kwaliteit saam en bou soe aan die band tussen jylle. Moe nie meer tyd buiten die huis met vrienden spandeer as met jou man nie. Voorzien een veilige atmosfeer, laat hom praat sonder dat jy hom kritiseer. Moedig om aan om hulp te kry, hy kan met 'n sielkindige of berader gaan praat. Indien jy onveilig voel, moet jy jouself uit die situasie verbyder. En dis nou weer tyd vir mysiekbreek, jessie, ons kyk hier daaromal ek sa. Nou gaan ek veel bykie speel vir Ariande Grande sy Break Free. What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present-day reality and two steps ahead of present-day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to... My name Grande Breikvrie en ek is Jolande met myenslief, ek is lief jou. Ons praat vandag van jaloezie. Die meeste mense sien jaloezie en afguns as baie negatiewe emoties en met goeie rede, wat moendlik geniet die verskrikkelike kwalende gevoel in hulle ingewande as ‘n geliefde flirt met een ander minnaar of ’n collega blyk te wees in lijn om jou waard te neem of 'n vriend begin minder tyd spandeer saam met jou wat hy hang saam met ander vriende. Trouwens, navorsers glo daar is meer om jaloesie en afguns as net 'n gebrek aan beheer oor 'n emoties. se emosies. Hulle teoretieseer dat hierdie gevoelens diep gewortel in die evolutie van 'n menslike spesies en as so daarna vorm 'n belangrike deel van die menslike natuur. Begrip en die oorwinning van jou jalousee en afguns kan een manier om ‘n beter begrip van jouself en wat drijf jou wees. En uiteindelik kan jy een gezonder, meer afgeronde persoon wees. Jalousee en afguns: wat is die verskil? Die woorde jalousee en afguns is dikwels uitruilbaar gebruik, maar hulle is twee baie verskillende emoties. Jalousee behals ‘n vermeende of werkelijke Weteivering waarin twee mense vag vir 'n voorwerp van verlange, liefde, rente, bevordering, bevordering, nou knoop my tongs een bykie nie, een bevordering by die werk of een goeie vriend by voorbeeld. Die jaloerse persoon voel een gevoel van verraad en ook een gevoel van potentiele verlies, want sy teenstander staan om iets wat hy verloor het te kry. Afgins behels die verlange na iemand wie sy omstandighede skynbaar beter as jou eie is. Daar is geen wetuivering betrokken nie, jy wil maar net gehad het wat die ander persoon het. Die persoon ervaar jalouse en het een intense gevoel van ontneming. Hy het gedagtes oor die onrechtvaardigheid van sy situasie. Selfbeeld is by die wortel van beide emotie. Een persoon reageer met jalousie wanneer sy selfbeeld bedreig word dier ‘n potentiele verlies van iets of iemand wat hy na ander aan die hart lee. En met afguns toe sy eie waarde bedreig word dier sy situasie te vergelijk met die van iemand met betere omstandighede. Navorsingsgeloof ook daar is een evolutionaire komponent vir menselike jalousie en afgins. Soogdere oorleef om suksesvol te wees wanneer hulle in staat is om genoeg hulbronne in te samel om hulle beter gezondheid en meer lewe te gee. Hulle is in staat om te slaag om hulle genetische eindskappe wanneer hulle beste hulle teenstanders kan wen vir gewenste maat. Hierdie gevoelens het ons nie verlaat nie, selfs al het ons meer gesofisikeerd in ons ontwikkeling geword. Ongelukkig is dit ingebed en geërf Die groen oog monster wat verwoesting kan saai in ons leven en verhoudings indien dit nie beheer word nie. Romantiese vernoote mag bedreig of bang voel wanneer jaloezie een persoon sy gevoelens oorheers en met goeie rede, want jaloezie word ekwils aangehaal as een rede vir die misbruike van vernoote of gades. Een jaloerse persoon kan die persoon wat hy sy lief het verloor as gevolg van onbeheerde jaloersie as sy geliefde reageer op sy besitlikheid dier weg te trek. Collega's by die werk kan ‘n baie syk persoonlikheid ontwikkel in die richting van die persoon wat jaloers op hulle sukses of jaloers op hulle relatieve bevordering is. Die jaloers of afgunstige persoon is geneig om ongeduldig en afbrekend te wees. Hy is geneig om negatieve skinnestories te verspreid oor die persoon teen oor wie hy jaloers of afgunstig voel in een poging om die persoon ‘n bykie aarde toe te breng. Een jaloers of afgunstige persoon kan ook grootpraterig word en probeer om homself te verhoog. Vriende is dikwels nie in staat om hulle verhoudings met jalouse persone in stand te hou nie. Hulle word versteer dier die constante afkraking by ander vriende met wie hulle tyd saam spandeer, of dier die besitlikheid van die jalouse persoon. Hulle ervaar die jalouse persoon as negatief, onangenaam en buiten beheer. Die hantering van jalouse en afgins Oorwinning van jaloezie en afguns behels ‘n baie goeie selfbewustheid. Wanneer jy hierdie emosie voel, moet jy neem een tree terug. Begin door te begryp dat dit normaal en natuurlike emosie is wat deel van ons wees is. Herken dat jy jaloers of afgunstig voel. Ook verstaan dat dit uiteindelik jou probleem is en nie iemand anders te sinnen nie. Dit is jou eie bedreigde selfbeeld wat jou hierdie emosie laat ervaar. Oorwinning van jaloezie is iets wat net jy kan doen. Vind die rede van jou jaloezie of afgins uit. Is dit een ander minnaar wat die verhouding met jou geliefde bedreig? Is dit een medewerker wat oor jou gekies is vir daar die gezochte bevordering? Hou in gedachte dat net hierdie dinge slechts iets is wat jy waar geneem het en nie noodwendig waar is nie. Hier is van die potentiele negatieve acties wat jou jaloesie of afgins kan inspireer. Weerstaan die drang om jou romantiese vernood te wil beheer of om jou teenstander af te breek of om nors en bitter te raak oor die onrechtvaardigheid van dit alles. Dit is alles aan loklike opties in die greep van jaloezie maar uiteindelijk kan dit die voorwerp van jou begeerte kos. Neem positieve aksie om die bron van jou jalouse of afguns op te los. Communikeer jou jalouse aan jou maat, so hy of sy weet waar jy vandaan kom en hy kan jy sê dat jou gevoelens ongegrond is. Jy kan ook stappen neem as jou geliefde nie meer verlang het nie, dier die dinge aan te spreek wat sy nodig het, dat jy die mededinger kan verslaan dier hom of haar te gee wat hy sy nodig het, soos bijvoorbeeld romanse, gesprekke, aandag, by die werk uit te vind wat die persoon met wie jy jaloers is besig om sy sukses te geniet en probeer om na te boots of selfs te verbeter op sy optrede. In beide gevalle verweider jy die behoefte aan jalousie of afguns dier die verbetering van jouself. Jalousie en afguns is ongelooflike sterk emoties en is nie makkelijk hanteerbaar nie, maar dier die aanpak van hierdie gevoelens met die oopcommunikatie en die begeerte om jouself te verbeter, kan jy dit gebruik om jou aan te spoor om sukses eerder as om jou in een bitterheid te laat verval. So, Ons vat weer 'n breek en ek speel vir jou When I Was Your Man van Bruno Mars. Same babe but it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 Should have gave you all my hours When I had the chance Take you to every party Cause I you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man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 that I was wrong oh I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes but I just want you to know I hope it buys you flowers I hope it holds your hand give you all his hours When he has the chance, take you to every party, cause I remember how much you love to dance, do all the things I should have done, when I was your man, do all the things I should have done, I was your This was when I was your man from Bruno Mars and I was your man with man's life for Ike's life here. Ons praat vandag van jaloesie. As jy nou keerig na die woord kyk, is dit ongemaklik, daar is iets noodzakelik wat uitstaan. Die gevoel van jaloesie maak jou gemeen. Hoe definier jy jaloesie? Die woord jaloers in die Websterse woordeboek word gedefinier as eiwerig, waaksamheid, Op een of ander manier lyk like hierdie definitie nie die krachtige kracht van emotie in jalousie nie. Die bybel sê in spreke 27 vers 4, woede is wreed en woede oorwaaldigend, maar wie kan voor ijwer staan? Dit lyk like asof dit een bieke meer betekenis aan die woord gee. Jaloesie is een antieke emosie. Wat het gebeur met die dag toe mense werkelijk gelukkig was met mekaar? Onthou jy daar die dag toe niemand ooit iets wou hee wat iemand anders te gehad het nie? Nee, wacht, daar die dag het nooit bestaan nie. Jalousie is waarschijnlijk een van die wereldste oudste emoties. Dit is al sere die begin van tyd. Kyk na Cain en Abel. Nou daar is hy uitstekende voorbeeld van jalousie wat hand uitgerik het. Wat veroorzaak jalousee? Hoe kom begin dit en hoe oorkom ons jalousee? Algemene oorzaak van jalousee. Onrealistische verwachtinge. Baie keer plaas ons onrealistische verwachtinge oor onself en die mense rondom ons. Dikwels voel ons dat dinge makkeliker en vinniger vir ons moet kom. Dan is dinge nie gebeur as ons denk dat dit moet nie word ons onvermeidelik afgunstig op iemand wat reeds het wat ons wil hee. Skielik voel ons opleving van hierdie lelike groen emotie wat jaloezie genoem word. Een gevoel van die wereld skilt ons iets. Om een of ander rede het ons hierdie ingewikkelde houding dat ons gerechtig is op dinge. Kinders wat die nest vir die eerste keer verlaat, glo hulle eie levensstandaard moet die saafde wees as hulle ouers. Hulle besef nie dat hulle ouwers jare en jare gewaark het nie. Baie keer voel mense met financiële probleeme gerachtig om dinge op krediet koop, alhoewel hulle weet dit is een slechte idee. Om die mooiste motor te hee en die niets te speelgoed lyk belangrijker as om uit die skuld kom. Onveiligheid Dit is nie so makkelijk om na ander mens te kyk en wens ons het wat hulle heet. In so baie keer stopt dit nie daar nie. Ons begin om ons wys te maak dat hulle nie verdien wat hulle het nie. Dan begin ons ons negatief maak. Die volgende oomblik besef ons dat ons onzekerhede in ons verhoudings ontwikkel het. Is daar een geneesmiddel vir jalousee? So wat kan ons met jalousee doen? Nou nadat ons oor al die dinge gelees het wat gevoelens van jalousee kan veroorzaak, kan ons voel dat ons gedoem is. Ons magdalk denk ons sal altyd op een sekere gebied van die lewe opkom, maar dit is beslis nie die geval nie. Oorkoming van jalousee. Hierdie is goeie nies. Daar is a paar dinge wat ons kan doen om die jalousee bal te stop om ons te verpletter. Hou op om jouself met ander mens te vergelyk. Jy is geskip as een baie unieke en speciale persoon. God het een plan vir jou gehad lang voordat jy jou eerste asem geneem het. Geniet daar die gedachte. Hou van die feit dat jy special is. Wat God in gedachte het, is nie die saafde as vir iemand anders te nie. So jy hoef nie slag te voel dat jy nie al die eigenskapen, geld of enigies anders te het wat iemand anders te het nie. Jou reis is net dit, joune. Hou op om jou altyd te bekommer. Vind een manier om iemand anders se sien te wees. As jy jou focus van jouself af wegneem, skielik verbeter jou selfbeeld. Jy krij die gevoel van tevredenheid, wat net kom as jy sien vir iemand anders is. Jou prioriteite begin verander en op die dag besef jy dat dinge wat jou so jaloers en so onstabiel maak, jou nie so veel nie. Hou op om te wil hee wat ander mense het, as jy nie bereid is om deur te gaan wat hulle gedoen het om dit te kry nie. As jy persoon wat fysisk fiks is en positief lyk, is dit makkelijk om jaloers te voel. Maar is jy bereid om elke dag te oefen? Is jy bereid om gezond te eet? En maniere te soek om gezond te wees? As jy nie is nie, dan is daar rechtig geen rede om jaloers te voel nie. Is daar Begin focus op alles wat positief in jou leven is. God het jou soveel wonderlijke geskenke gegeen wat baie ander mense nie het nie. Focus op die gebruik van daardie geskenke om iemand anders te, te help. Angeseen jou verstand net bewustlik oor een ding op een slag kan denk, maak dit nie sin om seker te maak dat een ding positief is jou na die werkelijke groot ding in die leven beweeg nie. Die breek van jalousie begin met jou gedagtes. Wanneer jy die manier... Verander waarop jy dink, verander jy die manier waarop jy voel en optree. Die makkelijkste manier om jou focus te verander is om te begin dier ander te help. Dit sal beslis jou tyd beter bestee of beter nog gedagtes goed bestee. Elkeen moes minstens een keer in sy lewe jaloezie ervaar. Hierdie sterk gevoel is nie altyd makkelijk om te beheer nie en word altyd vergesald van onangename ervarings. Wat bring jalousee daarmee en waar kom dit vandaan? Misschien kom dit uit die vrees om jou geliefde te verloor of is dit een gevoel van eienaarskap en kan dit as onvermeidlik beskou en my metgesel net lief hee. Maar hoekom is daar kracht so vernietigend en haar omhelsing so pijnlik? Is dit moendlik om van jalousee ontsla te raak? En indien moendlik hoe? Ons wil uniek en uniek wees vir ons geliefd is, en dit is nogal een natuurlijke begeerte. Kan iemand goed voel as hulle verwaarloos word dier een ander persoon? Jalousie ontstaan as daar een wervelike rede hiervoor is, maar dit is nie ongewoon dat mense ander pla hulle self laat lei en jaloers is sonder grondslag nie, terwyl hulle nie weet hoe om hierdie jalousie tanteer nie en die verhouding op die rand van in-instorting is nie. Dit ontstaan jalousee uit wantrouwe, hoofdzakelijk vir jou of vir een maat. Jaloese me, mense, be, mense begin hulle self met een potentiele of waardelike mededinger vergelijk en as een reel is hulle kansen laag. Hierdie vrou is mooier, slimmer en langer, goed belees, maar wat as sy daarvan hou? Dit is die ware rede vir jalousee, vir alle jalousee, is die wortel van die bose la selfbeeld. Onveiligheid op sigself genereer soortgelijke gedagtes. As iemand beter as ek is, kan hulle my verwaarloos. In iedere geval is jalousee een vernietigende gevoel wat nie harmonie en tevredenheid in die verhouding bring nie. Dit is precies die teen oorgestelde van liefde. Die liefde is immers eerstens gebaseer op vertrouwe, respect, sympathie, ware liefde, Sy is sonder voorwaardes. As jy jaloers is op die verlede, dan het jy nie daar die verhoudings voltooi nie en jou gevoelens geleef wat verband hou met die situasie nie. En as dit alles waar is, sal dit een slechte effect op jou nieuwe rechte verhouding en op jou toestand hee. Daarom moet ons daar die situasie voltooi en alles in die verlede achterlaat. Ons moet in die jede leef Neem volle verantwoordelikheid vir jou gevoelens, optrede, gedachtes en wees jou self. Hoe om jaloersheid te hanteer, na aanleiding van die raad van die sielkundige, sal jy die kans op sukses verhoog vir een persoon wat vir jou lief is. Om nie jaloers te wees nie, moet jy in jou en in jou liefde vir die persoon, in jou kracht gloe en die verhoudingsbouw en nie op misleidings en teenstrijdigheid nie waarop vertrouwe. Alles kan opgelost word dier middel van dialoog. Hoe sê hulle? Communikatie, communicatie, communicatie. Ek gaan vir julle tot ziens sê, vir vir middag, ek gaan uitspeel met die Campbellse Jij is die kool vir my. Jij is die girl. I dreamt, you're the girl in my brook's song. You're the girl of whom I sing. You're the one for my pet go. Can a man, can a man, I don't a little bit a love for you. Read the name of my bookie Ah, ah, ah, you're the girl.